Doutora, os colegas vereadores e a todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra, neste momento, nos acompanham através dos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala referindo a um documento que recebi das mãos de um morador do interior da localidade de Pega Fogo, Júnior Eutz, que trouxe uma solicitação de para que haja um procedimento de desassoreamento no arroio da localidade de Pega Fogo, por conta de que esta este assoreamento ele causa alagamento nas estradas e também invade algumas casas. Então ele me trouxe esse pedido e fiz um pedido de providência ao governo municipal para que seja dada uma atenção para esta situação que causa inconveniente aos moradores do interior do nosso município. Quero também dizer que encaminhei um pedido de providência, o pedido de providência número 0093 de 2020, lembrando senhores vereadores que nós estamos para receber 7.474.550 reais com 30 centavos. Este recurso vem para atender aquilo que a pandemia vai fazer em nossa cidade e em todas as outras. Então a lei é clara e também houve um dispositivo acrescido ao projeto durante a votação que determina que deverão dar uma atenção a micro e pequenos empreendedores. Salvar o pequeno, senhores, salvar aquele que emprega, aquele que gera renda, e está atravessando neste momento um grande problema por conta de que as empresas que traziam trabalho diminuíram o trabalho, então eles ficaram à mercê, o grande foi olhado, o cidadão foi olhado, o cidadão comum, com o um incentivo do governo federal, e o pequeno e o microempreendedor, eles foram deixados de lado. Então, eu estou fazendo esse pedido de providência, sugerindo ao governo que use esse recurso, que é amparado pela lei, para que atenda às demandas, às necessidades do micro e do pequeno empreendedor taquarense tão importantes na economia do nosso município. Também fiz, senhores vereadores, e aqui quero a atenção dos senhores para esta sugestão, para que a nossa Secretaria Municipal de Saúde crie um cadastro, um banco de dados com todos os dados da pessoa que chega na Secretaria de Saúde e procure pelo serviço SUS. Quero justificar esta este meu pedido de providência de número 0095, porque conversei com alguém do Hospital de Parobé que disse: que houve um mutirão do médico da especialidade vascular, foram oferecidas vagas para os taquarenses e os nossos munícipes que precisam de vascular não foram localizados por conta de falta de informações, eu acredito, no sistema. O que aconteceu, o que gerou, que na quarta-feira passada o vascular dentro do hospital de Parobé, não atendeu ninguém, aguardando munícipes taquarenses. Não foi possível colocar novos nomes porque queriam dar continuidade ao atendimento dos que estavam aguardando, portanto, não houve. Esta semana estão oferecendo mais vagas e a dificuldade de localização segue. Então, eu sugiro que crie-se esse banco de dados para que se coloque junto ao endereço, junto aos telefones, também... Telefones para recados para a facilitação da localização daqueles que precisam ser atendidos. Para encerrar a minha fala, eu quero parabenizar a comunidade de moradores do bairro Eldorado, que se organizou, que fez abaixo-assinado, que provocou a Corsã, para que ela se mexesse e desse um jeito em fazer com que a instalação de água surja no bairro Dourado. Foi um resultado de luta da comunidade do bairro Dourado. E aqui quero dar os parabéns à Carmen Fontoura, que estava, mas não está mais, na presidência da associação e fez a frente a isso. Eu agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.